Criza, capitolul 15. Sigiliul lui Dumnezeu Cum ne-a avertizat Ioan vizionarul împotriva primirii semnului fiarei? Apocalipsa 14 cu 9 la 10. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: Dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Apocalipsa 16, cu 2 Cel din s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Cum va amenința satana pe cei care refuză semnul fiarei?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 care se închină fiarei sau chipului ei prin păzirea primei zile a săptămânii. Păzirea acestei zile este semnul fiarei. Semnul sau sigilul lui Dumnezeu este descoperit în păzirea sabatului zilei a șaptea, memorialul creațiunii Domnului. Semnul fiarei este opusul acestuia, păzirea primei zile a săptămânii. Semnul fiarei este sabatul papal. Când încercarea vine, va fi arătat în mod clar care este semnul fiarei. Este păzirea duminicii. Păzirea duminicii nu este semnul fiarei încă și nu va fi până când nu va fi emis decretul care să facă pe oameni să se închine acestui sabat idolatru. Va veni timpul când această zi va constitui o probă, dar acel timp n-a venit încă. Cât de mulți oameni... A spus sora White că aveau semnul fiarei. Niciunul n-a primit încă semnul fiarei. Când va fi primit semnul fiarei? Va fi aceasta înainte sau după încheierea timpului de probă? Va fi posibil pentru vreunul să treacă de încheierea timpului de probă fără a primi, fie sigilul lui Dumnezeu, fie semnul fiarei? Timpul de încercare n-a sosit încă. Există adevărat creștini în biserică și chiar în biserica romano-catolică. Niciunul nu este condamnat până n-a și n-a înțeles obligativitatea poruncii a patra. Dar când se va emite decretul impunând respectarea sabatului fals și marea strigare a îngerului al treilea, va avertiza oamenii împotriva închinării fiarei și chipului ei. Linia dintre fals și adevăr va fi în mod clar trasată. Atunci, cei ce vor continua încălcarea legii, vor primi semnul fiarei. Dacă lumina adevărului ți-a fost prezentată, descoperindu-ți că nu există fundament în cuvântul lui Dumnezeu pentru păzirea duminicii, și tu te ții agățat de sabatul fals, refuzând să sfințești sabatul pe care Dumnezeu îl numește ziua mea cea sfântă, tu primești semnul fiarei. Când are loc aceasta? Când tu asculze de decretul care îți poruncește să te oprești de la lucru Duminica și să te închini lui Dumnezeu. În timp ce știi că nu există niciun cuvânt în Biblie arătând Duminica a fi altceva decât o zi obișnuită de lucru, tu consimți a primit semnul fiarei și refuz sigiliul lui Dumnezeu. Dacă noi primim acest semn pe frunțile și pe mâinile noastre, judecățile pronunțate asupra celor neascultători vor cădea cu siguranță asupra noastră. Dar sigiliul lui Dumnezeu este pus asupra celor care în mod conștiincios țin sabatul Domnului. Când păzirea duminicii va fi impusă de lege și lumea va fi luminată în ce privește obligativitatea adevăratului sabat, atunci oricine va călca porunca lui Dumnezeu ca să asculte de un precept care nu are o autoritate mai înaltă decât cea a Romei, va onora, deci, papalitatea mai presus de Dumnezeu. Romei și puterii care impune instituția poruncită de Roma. El se închină fiare și chipului ei, în timp ce oamenii resping atunci instituția pe care Dumnezeu a declarat-o a fi semnul autorității sale și, în schimb, onorează ceea ce Roma a ales ca un simbol al supremației sale. Ei vor accepta prin aceasta semnul supunerii față de Roma, chipul fiarei. Iar cei care continuă în călcarea poruncilor lui Dumnezeu, nu vor primi semnul fiarei, până când chestiunea nu va fi adusă în felul acesta clar înaintea poporului și oamenii sunt aduși în situația de a alege între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. Puterile pământului unindu-se la război împotriva poruncilor lui Dumnezeu vor decreta ca toți, mici și mari, bogași și săraci, liberi și sclavi. Apocalipsa 13 cu 16 Să se conformeze tradițiilor bisericii prin păzirea sabatului fals. Pe de altă parte, legea lui Dumnezeu poruncit păzirea zilei de odihnă a creatorului, cere ascultare și amenință cu mânie împotriva acelora care calcă preceptele sale. Cu această chestiune, în mod clar adusă înaintea oamenilor, oricine calcă în picioare legea lui Dumnezeu pentru ca să asculte de un decret omenesc, primește semnul fiarei. În timp ce o clasă, acceptând semnul supunerii față de puterile pământești, primește semnul fiarei, cealaltă, alegând simbolul supunerii față de autoritatea divină, primește sigilul lui Dumnezeu.